Ja, hej och varmt välkomna till Radio Länsman vid min sida. Inte riktigt på min, vid min sida, men med har jag Freja. Hur är det ja. med dig? Eh, jo tack, jag är otroligt, otroligt trött. Så att jag eh, har en tendens att skratta väldigt mycket då. Mm. för att det är lite ovanligt, men, ja. Mm. Ja. men annars är det bra. Annars är det bra, ja, men jag vet att det inte är riktigt lika bra med vårt nya tillskott till Radio familjen nämligen Greta. Hur är det med dig Greta? Jag, jag har äh, åkt på en rejäl förkylning, men jag pallade mig upp i sängen för att vara med idag, så det, mm. det får bära eller brista. Mm. Det, det är bär säkert, det är jag klarar nu. Ja vi, det är ju så att jag har försökt att göra programmen så här så att de är, att, att de skiljer sig lite för det är ju lätt att man snöar in sig lite på samma spår och tar upp eh, kanske bara nyheter och såna här saker. Alltså, Relaterat till mångkulturen så att säga Men alltså det, Vi har ju även gjort så att för att blanda upp det här lite Så har vi tagit upp upplevelser och så Men även så pratade vi förra gången då Lite om nyheter och så Men den här gången så ska vi faktiskt Prata om Europakommissionen Mot rasism och intolerans mm. um, Så att jag hoppas att ni tycker det Ska bli intressant att höra vad vi har att säga Om det jag kan redan nu säga att de inte verkar ha alla hästar i stallet, så att säga. Några har nog hunnit sprunga sin kos väldigt långt bort. Mm. Eh, men, ja, ingen tid att förlora. Nu kör vi en låt och sen kör vi igång. Ja, men då ska vi ta och djupdyka ner i den här Europakommissionen mot rasism och intolerans. Och det här spektaklet beskrivs så här. Europakommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, är inrättad av Europarådet. ECRI är ett oberoende bevakningsorgan för mänskliga rättigheter som specialiserat sig på frågor som rör rasism och intolerans. Det är sammansatt av oberoende och opartiska medlemmar som tillsatts på grundval av sin moraliska auktoritet och erkända expertis. I hanterandet av rasism, främlingsfientlighet, antisemitism och intolerans ECRI genomför inom ramen för sina lagstadgade aktiviteter Övervakningsarbete land för land Analyserar situationen i de olika medlemsstaterna beträffande rasism och intolerans Och tar fram förslag och rekommendationer för hur de identifierade problemen ska åtgärdas Ja, det var det det stod om det och då vill jag först säga att de menar då alltså att medlemmarna skulle vara opartiska när de faktiskt då har fått jobbet på grund av sin moraliska auktoritet och erkända expertis när det gäller rasism. Alltså, för det första då, som jag påpekat förr, för er som inte kanske visste det, men när ordet rasist eller främlingsfientlig yttras så menar de alla invandringskritiker, vare sig om man är då rasist eller inte men om någon tar jobbet som, som det här då till exempel som rör frågor om rasism och intolerans, det är inte så att man gör det Om, alltså, om man, man gör ju det för att man faktiskt har åsikter och känslor i frågan, alltså självklart måste ett intresse finnas annars hade de väl tagit ett Ja, något normalt yrke som ja, bagare, läkare eller något annat. Men det vi snackar om är, ja, det, alltså det, det är det intryck jag får, att det är garanterat liberaler som liberaler har lagt in ett gott, gott ord för. Och, och nu sitter de där med lite makt som de vill använda mot oss. Ja, jag menar mig, dig och, alltså mig och Greta och Freja och alla hos andra. Eh, Ja, det är i alla fall som de kallar oss då. Det är vi som är problem och vi är problem som ska åtgärdas. Och dessa problem är uppenbarligen återigen du och jag. Vi är problem som uppenbarligen måste åtgärdas. Jag vet inte vad ni säger mina damer men det känns verkligen som den här Sovjetunionens gilla unionen eller försvinn lyser igenom EU ännu en gång. Men... Vilka är dessa så kallade opartiska medlemmar tror ni? Är det Lisa Bjurvald, Alexander Bengtsson och Daniel Pohl kanske? Ja det låter ju inte helt omöjligt att det skulle vara dem. Det känns ju verkligen så eftersom, ja men är det är väl bara för er att tänka er själva om, om det, skulle ni ta ett jobb hur man nu kan kalla det här ett jobb, eh, som verkligen eh, kretsar enbart runt såna här frågor. Att det är sånt som, jag menar, skulle inte ni ha dugg intresse av det? Skulle det vara något som, men ja, vad gud, vad roligt det här skulle vara? Nej, det, sånt jobb skulle man väl kanske inte ta direkt. Det känns inte riktigt så, va? Nej. Nej, jag tror kanske ingen annan som lyssnar i tycker det. Men i det här programmet har vi i alla fall tänkt att kasta lite ljus över då vad de här typerna har att komma med. Och Det finns då alltså olika rapporter gällande Sverige då till exempel. Och det här som vi tänkte ta upp idag det är andra rapporten och den blev antagen den 28 juni 2002. Och det är inte omöjligt att vi sen framöver då i –kommande program tar oss en titt på de andra rapporterna. Så ja, vi tänkte väl då ta och gå vidare till den första grejen som vi tänkte ta upp här– –och den ska vår lilla sjukling Greta ta. Jajamän. Nationalistiska organisationer ska tvingas till underkastelse. Rasistiska organisationer som finns i landet är för närvarande inte förbjudna i Sverige– ECRI understryker att det är avsaknad av förbud mot rasistiska organisationer och med tanke på att ett antal sådana organisationer och nätverk är aktiva i Sverige är särskilt viktigt att se till att gällande lagstiftning för att kuva sådana organisationers och deras medlemmars olagliga aktiviteter tillämpas fullständigt och konsekvent. Ja, vad säger ni? Man har ju verkligen vad det är för mål som de har. Mm. Att, återigen, då, alltså rasistiska eller då nationalistiska organisationer är, citat, för närvarande inte förbjudna. Och uppenbarligen så önskar ju de att det sker i framtiden. Det är ju det verkligen man får, det intryck man får. För vidare står det ju också i avsaknad av förbud. Mm, eh, men frågan är, då mina damer, eh, alltså. På vilket sätt skulle vad ska jag säga, det påverka då landets invandringskritiker om det skulle bli ett förbud? Skulle arbetet förändras drastiskt och vad tror ni på vilket sätt då? Ja på ett sätt kan jag tänka mig att det faktiskt skulle bli lite positivt. Jag tror det är fler som skulle reagera, inte bara invandringskritiker mm. som skulle reagera på att det skulle komma ett sånt förbud. Mm, uh, för det är jättemånga som är för yttrandefriheten till fullo och åsiktsfriheten till fullo som dock en, som inte är invandringskritiker men mm. som ändå försvarar att rätten försvarar att ja, vara Ja, våra precis. rätt också. Så alltså, där så tror jag faktiskt att det skulle kunna leda till någonting positivt. Mm. Alltså en positiv typ av revolution. Nej men, nu förstår jag vad jag menar. Ja. Mm. Men problemet är väl rent krast då eller vad ska man säga hur, hur skulle vi gå till väga rent alltså rent krast om det var såna så, så pass förbjudet då skulle man ju ja, att om det vore så att gör man någonting då, då kommer polisen att knacka på dörren. Ja. Mm. Men så, så, det är väl bara att se mycket till hur de gör det eller sköter det i Tyskland för mm. där är det ju extremt med Precis. vad som är tillåtet och inte. Mm. Och ändå så frodas den nationalistiska rörelsen där. Är De kommer snabbt. på nya grejer hela tiden och tar det framåt. Och... Så att det mm. finns ju alltid sätt att göra det på. Men, men skulle det komma, precis som du frågade där länsman, så tror jag framförallt handlar om att verkligen inte vika sig. Att alla står upp emot ah. eh, mot den här hemska tanken. Men hur skulle tror ni verkligen alltså hur många, tror ni inte att många skulle ge med sig? om det kom. Ett sånt Helt typ. ärligt talat, även fast man kanske har väldigt lite hopp idag. Men så tror jag faktiskt ändå att det är väldigt många, fler än man tror som inte skulle med sig. Jag hoppas det i alla fall. Ja. ja det är väl kanske de som är jag får säga, de som är mest aktiva fast det är väl de som åker in först. då kanske. Fast, fast, jag, tror, ja, fast jag tror ändå att man förbiser väldigt många, just i den här frågan precis som vi sa innan. Att det är så pass många... Alltså vanliga människor mm. som kanske inte är engagerade politiskt överhuvudtaget. Men som ändå är för... Alltså är... Är, ähm, är förriktade figheten. Ja men precis. Men som är, som är... Men gud jag tappar orden. Herregud vad vet. Som, <laughs> som är beredda att göra liksom allt för att någon annan människa ska kunna få sin röst hörd. Men finns det, alltså nu är det jag som är negativ här. Men jag märkte också att jag inte många... precis fråga dig. Ja, det var väldigt negativ med jag, dina frågor. drucker druck, druck, någon negativ dryck idag tror jag. Nej men, <laughs> nej, men det är väl mer för att. Jag menar rent att höra, för att det är en till exempel: en person som, som var relativt aktiv och. Ja, han drev en väldigt framgångsrik... Ja, det var inte i Sverige då, men drev en framgångsrik eh, hemsida då, invandringskritisk hemsida. Och då, då kom det att så fort han fick barn och familj då, då blev man väldigt väldigt försiktig. Och nej, jag, jag börjar ta det lugnt nu och gett ansvaret då över sidan till en annan och, och sådär. Och, och med andra ord jag känner väl inte riktigt för att hålla på då med tanke på riskerna trots att jag undrar då vad egentligen riskerna för han är. Nej jag menar ju rent så sådär eftersom det uppenbarligen inte hänt han någonting innan och, och jag, jag tror i alla fall att han var anonym om jag inte minns mm. fel. Så, så att visst finns det folk som hittar anledningar till att nej. Ja, men, men absolut. Sådana du, finns ju alltid och kommer alltid att finnas. Ja, men sen tycker jag inte heller att du kan jämföra det. men det, Skulle det vara så att det här, en sån här sak skulle komma så har du ju ingen aning om hur han skulle ställa sig i den frågan då. Förstår du vad jag menar? Ja, nej. Det beror ju på... Bara för att man väljer en period i sitt liv att nej, nu måste jag prioritera barn och familj. Vilket jag tycker ändå inte det är inte osunt att välja att prioritera sin familj när man nyligen för barn och, jo, och men. Jag tror inte det var riktigt så han menar mig att prioritera. Det är ju klart att han gör det ändå. Det är ju klart att det finns tid att prioritera familj. Men det var mer just eh, som jag förstod det. Alltså mer att vara försiktig just för att han var, blev orolig så att säga. Ja men har det pappa han fick väl? Jo men det förstår jag det Men visst samtidigt kan man ju förstå. Det är klart man kan förstå det men mm. det är väl bara just i en sån här situation som du nämnde Geta, till exempel om det vore som i Tyskland mm. det har man ju hört en hel del att där är det ju väldigt väldigt extremt um, så att ja jag vet inte ja. det är, återigen då vad tror lyssnarna mm. ett totalförbud och skulle ni yttra någonting negativt då, då blir vatten och hårt brö. så att mm. um, det, det, det är frågan uh, det, så ni får Ta en titt in i er själva och se vad ni skulle göra. Och så skriver ni det. Ja. Mm. Eh, men för att återgå då till det här och just alltså vad, vad den hette eller vad vi döpte den här till. Nationalistiska organisationer ska tvingas till underkastelse. Mm. Alltså det är ju det de vill. Och alltså på grund av deras... Som, som de kallar det olagliga aktiviteter. Men alltså, ur deras synvinkel så, så olagliga aktiviteter, det betyder ju inte bara eh, vanliga brott så att säga. Utan det betyder ju även att tala eller skriva. Med andra ord då yttra sig no på något sätt negativt om invandringen. Alltså mm. ett mot folkgrupp. Eh, och för detta ska nationalister kuvas. Och då vill jag ta en liten och lägga in en instickare här gällande just ordvalet kuva. Om vi tittar på den exakta betydelsen: det är att 1. tämja, bryta ned någons egna vilja så att vederbörande därefter blir medgörlig. 2. tvinga till underkastelse. Synonymer besegra. Så mina damer, de alltså. De vill alltså att vi nationalister ska brytas ner och bli tvingade till underkastelse. Det var väl ingen nyhet. Nej, men vi har ju alla hört det här talesättet. Vi lever i ett fritt land. Man mm. säger ju det. Men jag vet inte vad ni säger, men jag tycker inte det där låter speciellt fritt. Det, det hade varit spännande att få se någon gång när det här fria samhället ska eller fria landet ska uppenbara sig. Mm. För i mer och mer så blir man ju instängd och man tvingas att... Ja, kul, alltså... Man tvingas kuva sig under uh, media och liknande. Uh, men, uh, ja, men vad är det för känsligt? Alltså jag det känns väldigt... här Visst kändes det upprörande innan, men ännu mer när man liksom... Just ordvalet där, det, det, jag hängde upp ja. verkligen på det. Alltså, mm. Att vi ska brytas ner. Det låter verkligen som någon smuts, någon kackig ungefär. Mm. Men det känns, det är väl den synen de har på oss. Ja. Oj, ja men hur, hur känner ni er liksom När ni hör det Jag är inte förvånad Nej, Nej faktiskt inte Nej, men inte... ska man se det är lite positivt. De brukar alltid vilja kalla oss för kackelackor Att vi ska vara den lägsta stående som finns Och allt sånt där mm. Men ska man se ur ett rent biologiskt synsätt Så är kackelackorna rätt otroliga De klarar Att överleva det bästa mm. Eller inte de är ett ägg Tror jag det är som kan överleva Ett atom Eh, liksom en atombomb mm. Och fortfarande sen, efter x antal år utvecklas det en fullt mm. risk Och sen är det så att du en kackelacka så kommer det nya. Ja. Ah. Mm. <tryck> ja, det här blir väl egentligen återigen en, kan man väl säga, att det blir som en fråga till lyssnarna. Just hur, man, hur vi känner oss. Ska vi, ja vi får väl helt enkelt jag menar återigen kackelackor, de kanske inte är så fina och så, men Ja, det låter. De, de dör, men de blir fler och kommer tillbaka. Så mm. det var väl egentligen. Vi får väl ta det som en komplimang också då. Mm. Men, äh, Allt beror på hur man ser det. Mm. Ja, Det är bra att du gör det lite positivt. Ja. Ja. <laughs> uh, ja. <laughs> uh, men alltså just det där en sak som att lagstiftningen då ska tillämpas fullständigt och konsekvent, de här ECRI då. Alltså det. Vi får ju verkligen kanske ta och se de här ECRI som Europas nya KGB-agenter. Det är ju verkligen så att det alltså det börjar, jag menar inte, återigen vad ni säger då. Men det vore ju verkligen bli svårt att se hur folk inte faktiskt då kan se den här röda fanan som vajar väldigt rött, så att säga, bakom EU-fanan. Jag för mig att jag tog upp det för länge sedan också. Eller det finns på... Youtube när det är en gammal, en äldre man då som, eh, ja han hade väl varit KGB och sådär och levt där när det var Sovjetunionen och så. Och berätta om likheten. Jag kommer inte ihåg vad det klippet heter nu men det var extremt intressant och likheterna är verkligen slående. Alltså EU man, och Sovjetunionen. Man behöver ju inte vara speciellt insatt på det här för att kunna se likheter. Nej. Nej. Jag är inte särskilt insatt i varken EU eller KGBs förehavanden, men jag kan ändå se tydliga likheter. Ja, nej det, är, så att det här med förbud och grejer och sånt, alltså, det är ju det är bara en tidsfråga. Och, och just den här makten som EU har, det, det vet vi ju alla. Och det som är, känns så surt är ju att eh, våra pengar används ju och betalar bidrag. Och betalar, alltså, vi betalar ju för EU hur mycket mm. pengar som helst. Så att rent krast, hur hemskt den är så våra pengar betalar för att inskränka vår yttrandefrihet och leda oss mot ett nytt Sovjetunionen. Det är ju det är väldigt roligt att man får välja vad man, får vad man betalar för det är ungefär som att för, ni får in er lön och sen ger ni bort ert, ett, ett kontokort till någon helt okänd människa mm. och så får han spendera dina pengar som han vill mm. Det är egentligen exakt samma sak. Visst, visst känns det bra? Absolut. Mm. Verkligen. Det är precis så som man vill ha det. Mm, nej. Freja levererar nästa ämne här. Ja men, Och då är det polisen måste omprioritera. Rikspolisstyrelsen har vidtagit åtgärder såsom riktade rekryteringskampanjer för att öka antalet studerande med invandrarbakgrund vid polishögskolan. Grundutbildningen vid polishögskolan har gjorts om och större plats givits till etiska, internationella och etniskt relaterade frågor. ECRI understryker behovet av att fortsätta med och utöka medvetande höjande åtgärder för poliser såväl under själva utbildningen som fortbildningen för att inpränta vikten av att klagomål om rasism och diskriminering prioriteras och att relevanta brottsbestämmelser på området tillämpas till fullo. Ja, nej, alltså, det här med att polisen har gjort det enklare för att få in de som egentligen kanske då inte håller måttet det har, har ni väl hört förr, det är inget nytt, mm. men det är rätt om ursäkta vad jag säger då men jävligt är det ju mm. rent ut sagt men inte speciellt förvånande men det, frågan är då alltså vad för resultat har vi att vänta då av framtiden när vi ja, redan idag har poliser som, ja, det vet väl alla att de har, de, de har en tendens att ha väldigt svårt att klara upp fall mm. och hur blir det då med en kår som har en ännu lägre ribba än kår som, det kanske blir så att de har, ja, om ni förstår vad jag menar, mer lojalitet till sina landsmän än då faktiskt till kåren. Mm. Ja, nu. Mm. Alltså snart kommer det bli så att eh, alltså snart kommer det bli så att fler och fler kommer börja ta lagen i egna händer. Mm. För de, som du nämnde där, att eh, klagomål om eh, och vad är det du sa? Klagomål. Om rasism och diskriminering ja, ska om prioriteras. Rasism, Ja, Om dessa klagomål ska börja prioriteras om man till exempel har varit utsatt för en misshandel. Mm. Nej, du får vänta. För vi har fått in ett klagomål om hets mot folkgrupp precis. precis. Mm. Ja, men det är, det är rätt läskigt just Jag kommer att tänka på en, ett klipp återigen då som jag såg på Youtube. Jag bor faktiskt inte på Youtube bara ibland. Det låter så. Ja, nej men då, då det känner säkert många igen, och har sett det. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det var någon man som var full, var han väl säkert. Men då var det en polis, två poliser då. En manlig, rätt tanig. Och så en kvinnlig, kort polis. Mm. Och det var ju som att han, alltså den fyllskallen som var lite bitigare och uppenbarligen starkare. De hade ju jättestora problem. Mm. Alltså de, de kunde ju knappt hantera han trots att de var två. Mm. Och, och det är inte bara det utan man såg ju verkligen eh, på den manliga polisen till exempel att han var ju, han var ju rädd. Det, det syndes ju nästan att, ja, och att någon till slut fick drämma till med batong och sådär och och eh, det var inte mycket reaktion av det tyckte jag då. Men och så använder de väl tårgas också då till slut. Mm. Men det är ju bara tänker tänka det för mig att det stod några kommentarer till det här, att, ja Att det är ju bra med någon eh, HBT-polisman och, och en, en, en kort kvinna som inte verkar så stark. Mm. Menar, det, då får man ju verkligen känslan hur blir det överlag då om det, eh, kraven sänks ännu mer. Precis. Jag menar, det, det är ju, landet har ju redan, eller alla, jag ska säga vissa delar av landet, är det ju väldigt problem med respekt för polisen idag. Mm. Tror ni att den kommer öka att de... då? Nej, precis. Men där är ju också tillbaka på det här att männen i dagens samhälle är så otroligt omanliga. Mm. Jag menar, det är ju även så vilket yrke den kommer till. Där finns det ju omanliga män överallt för att de är så indoktrinerade av samhället idag. Väldig... Inte respektingivande direkt. Nej, det är en väldig skillnad som ett annat. Eh, när jag kollade igenom mig just med polisen. och sådär. Och så var det ju, den också säkert flera sett där. När det var något krogbråk eller något utanför krogen. Mm. Eh, och, sen, och så kommer det en, en polis då. Eh, rakad skalle, lång som bara den. Och alltså var det bland kommentarerna så här, vikingpolisen eller något sånt där. Mm. Mm. Och det, det var... Det var in, det var, det var liksom, de hade inte utrymme För att göra någonting Han stampar fram där På en tre mil lång ungefär Pressar bort någon person Och bara skriker Det, bara, det går från 0 till hundra Direkt liksom. ja, ja men Det, det, det är ju så det ska vara tycker ja. Alltså de ska inge Respekt Precis. Bara genom att vara där då... Kommer den någon så här liten tanig kille Eller någon liten tjej där. I full polismundering Alltså det är nästan bara att man skrattar åt dem För vad ska de egentligen göra det, det förhindrar de ju såklart Inte även om, en, om det är en tjej Och hon kanske är kort och sådär Men det förhindrar henne mm. ju såklart inte för vad det För att hon kan ju göra något åt ja, Längden kan hon inte göra något Men <laughs> hon kan ju göra någonting åt musklerna Till exempel Det är klart att ja. ett tjej kan träna sig mm. Och bli väldigt stark mm. Mm. Till exempel Absolut. för att bli mer passande Så att jag sitter ju inte och säger det, att det ska inte finnas kvinnliga poliser men de kanske får jobba lite hårdare då än männen för att bli lika starka då så att säga. Mm. Eh. Men det behöver de ju inte längre med tanke på att kraven sängs hela tiden. Ja. Så att det, det är ju verkligen, ja det är oroväckande. Det är som så mycket annat, väldigt, väldigt oroväckande. Men det är uppenbarligen då inte nog med det här med lägre krav utan även det här vi pratar om just att eh, det ska... Ja, men att det ska inpräntas i polisers huvuden då att det här ska gå före då. Alltså klagomål om rasism och diskriminering och så. Mm. Ehm, och att, vad var de sa, brottsbestämmelser ska tillämpas till fullo. Mm. Ehm, vi kan väl egentligen säga det då än, återigen i samt KGB-spår. ECRI är ju mer intresserad av och, att poliserna då ska bli en åsiktspolis då istället mm. för att Ja, faktiskt prioriterar det som vad ska du säga vi, alla andra, prioriterar. Till exempel gripa riktiga brottslingar, ja. mördare, våldtäktsmän och tjuvar. Hallå? Men jag blir så här och funderar som, varför fokuserar man så sjukt mycket på helt fel saker? Samtidigt så är typ alla så förskräckta över att mörkerantalet gällande anmälda eh, våldtäkter, misshandel och... Eh, hur mycket som helst, att mörkerantalet är så pass högt. Mm. det är väl inte så jävla konstigt? Man får ingenting ut av Nej, att anmäla precis. det. Och har Exakt. man tur så får man någon som inte tror den. Ja, precis. Ja, det, det är ju knappast att, att det gör... Just när vi pratar om eh, respekt och överlag... Jag menar, en tilltro. Jag menar, när, om de inte kan klara upp brott ordentligt... Och om de dessutom ska sänka kraven, det vill säga ta in och ge en bricka till de som är ännu sämre. Nu säger jag inte att alla poliser idag är dåliga, för det är de inte. Men vad förväntar de sig då? Det är som vi pratar om, att det där med laglöst jag menar, anarki. Att jag menar, en, en, en pappas dotter blir våldtagen, då drar han ihop alla sina vänner och, så, och, och går ut och... Jaga rätt på den här personen och hänga han i träd mm. Inte för att jag, alltså våldtäktsmannen då som har våldtagare dotter Inte för att jag kanske skulle gråta över det Men ett land såklart, ett civiliserat land måste ju ha en poliskår då som är att räkna med ja. Och jag tycker att vi borde, att de borde ju själva inse att Man ska förbättras, inte försämras Men det är det man gör Mm. Men finns det något land idag Som har en poliskor som man verkligen kan räkna med till full Som inte är korrumperad Som inte är förstörd ja, Det är en bra fråga en vän till mig eh, åkte mycket till Brasilien Förut och tyckte det var väldigt eh, För att det är väldigt fint och så där. Fint mm. må det vara Men tryggt är det då banne mig inte Där är polisen värre Än maffian mm. Det är ett exempel jag har om När en, en kompis till hand var ute och åkte i bil och blev stoppad av polisen. Polisen gick fram och tryckte mot, en pistol mot hennes huvud. Mm. Och jag vänder en rånar, om jag inte minns fel eller någonting sånt där. En polis. Ja. Är det det vi ska ha? Ja, tydligen Kanske ja det är, De använder ju alltid så dåliga modeller till allt annat så varför inte använda Brasiliens poliskår som mm. modell då när man ändå håller på? Precis, ja. korruption och anarki det är vad vi ska eftersträva. Ja. Mm. Så ska vi köra det som en liten uh, lyssnafråga också. Vet ni något land som har en poliskår mm. som man kan lita till? Mm. Som inte är korrumperad eller uh. förstörd? Mm. Visst det kan man inte säga rakt igenom 100% men om ni vet någon som är kanske 95% procent men som fungerar ja. bättre än vad man liksom ändå har mm. fått höra ja, ja det vore intressant, ni får många frågor den här gången men eh, förhoppningsvis kan ni besvara ett par av dem i alla fall Finns ja. en? Ja. <laughs> ja men det har nog blivit dags för en liten låt nu så att ni får ta och njuta av den så kommer vi tillbaka om en liten stund Veta. nästa ämne. Vad gör ni själva då? Efter händelsen den 11 september 2001 försökte visserligen vissa extremistpartier att underblåsa antimuslimska känslor. Och det förekom ett ökat antal islamofobiska incidenter. Ja, mm. vet, vet ni vad vi ska fråga då? Vad gjorde alla era, och då menar jag då i de här ECRI, vad gjorde deras meningsfränder? Och troligtvis då bör tilläggas de själva när den här galningen Breivik gjorde det han gjorde. Mm -hmm. vad, vad, vad gjorde de då? Jo, de använde ju det, minsann mot Sverigedemokraterna och mot Främskrittspartiet. Och egentligen då mot alla som inte tycker som de själva då. Och mm. alla som har någon slags invandringskritisk åder i sig så att säga eller mot muslimer islamofober som de kanske kallar dem det här då gällande Breivik trots att ingen av oss andra som kanske råkade tyvärr då dela att han hade en del åsikter som är liknande våra på vissa sätt det är inte så att vi skulle drömma om att göra det han gjorde Nej. men alltså för många av de här liberalerna med all säkerhet även de här e i ECR så blev det ju här rena julafton mm. alltså jag kan verkligen se det framför mig hur de, när, de, när de hörde det här att när det först gick de, var det inte de här någon muslimsk eh, terroristorganisation eller något som tog på sig det här först om jag inte minns helt fel då kände, då började de nog säkert bita på naglarna men sen när de, när de hörde vem det var då då måste de ha blivit glada En blond och blåögd Norsk man mm. Mm. Det, det var ju verkligen rena julafton Säkert och då, Vad gjorde de då? Jo, de tog och drog alla islamkritiker Alla invandringskritiker Och alla nationalister Över en kam För en enda händelse Vet ni vad jag ska fråga då? Hur många attacker då Har islamister utfört Över världen? Är det mer än en? Jag tror de flesta kan svara Ja, det är fler än en Men ändå, trots det Så får man inte ställa sig negativ Knappt ens till de mest extrema islamisterna mm. Det är alltså okej okay för dem Att ställa sig toknegativa Eller framhäva and oss andra Som rena extremistgalningar Som skjuter ungdomar För en händelse Men det är inte okej okay för oss och säga någonting trots att vi inte ens kan, knappt kan räkna de händelserna som har utförts av den andra sidan så att säga. Mm. Mm. Så frågan är, alltid... är ju det om det är verkligen vi som drar alla över en kam. Ja nej, precis men det är alltid så. Men jag tycker också att genomgående tråden i den här är ju hyckleri rakt igenom. Ja. Programmet borde faktiskt heta hyckleri. Mm -hmm. Ja. Ja, jo, det, ja inte att vi hycklar då, men nej, <laughs> eh, nej. men eh, ja nej, jag vet inte jag, jag, jag bara känner det, det, det jag, jag borde, det skulle vara kul att ringa upp Daniel Pod någon gång och säger Sluta dra alla över en kam mm, ja. <laughs> ja men det, Då skulle han nog bli lite ställd så här, Ja mm -hmm. men jag är ingen rasist Jo du är Nej, rasist precis. mot oss Nej är vad du är, <laughs> det är du, Men det ja. är också så roligt för de ser alltid rasism åt ett håll De kan aldrig liksom öppna upp ögonen Och de se den faktiska rasismen mm. Mm. Ja, den, den finns ju uppenbarligen Men, <laughs> men jag inte, jag tycker det här eh, Känns verkligen som en en, egentligen en väldigt bra jämförelse just för att göra det klart för alla och se just att vad det går bra för dem att använda och sen är det ju väldigt tråkigt att de har makten och förmedla det till jättemånga människor mm. tyvärr har inte vi den makten än mm. <laughs> eh, nu får jag drömma lite här så jag får ha lite julafton jag också, inte bara dem eh, men eh, ja, nej men i alla fall jag, jag tror de flesta kan hålla med om att det är att de drar verkligen alla över en kam. Mm. Och det är väl egentligen det som vi kunde säga om det. Och då ska vi se vad Freja har att säga om nästa ämne. Ja, och då är det. ECRI uppmanar media att ljuga ännu mer. Det finns fortfarande en tendens att rapportera frågor som involverar personer med invandrarbakgrund på ett sätt som får dem att framstå som om det utgör ett problem eller har problem. ECRI uppmanar medieyrkena att införa relevanta etiska koder för rapportering av frågor som involverar personer från minoritetsgrupper såsom de etiska regler som utarbetats av pressens opinionsnämnd för att skydda individer från lidande genom publicitet. Ja, alltså jag har i alla fall inte märkt då att media skulle, ja att de ger oss sanningen direkt allt för ofta. Mm. Eh, det enda som jag tänker efter, det enda som jag egentligen då kan komma på. Det är väl det här programmet efterlyst. Mm. Ja, där de eh, faktiskt rent krasst, ja, då måste visa då vilka brottslingarna är för att få fast dem. Eh, och för jag antar då att tanken med programmet är väl att faktiskt få fast brottslingar. Och, och då måste de ju kunna säga då hur brottslingarna ser ut. Men eh, då, alltså rent krast då, då är det väl bara att lägga ner efterlyst. Förutom, alltså, om de inte kan eh, nämna hur de ser ut, menar, då, då förlorar väl programmet sin mening. Mm. Eh, men kan ni komma på något annat program då som kan tänkas passa in på beskrivningen? Få invandrare att framstå som om de utgör ett problem eller har problem? Nej, snarare tvärtom. Mm. Ja. Men, men jag tänker väl också snarare på att, herregud, media gör ju generellt allt för att eh, censurera vad det är för människa som har begått ett brott, mm. så fort det inte är någon med svensk bakgrund eller norsk eller ja, skandinavisk bakgrund. då ska man outa det direkt i tidningar och på nyheterna. Och... Mm. men så fort det är en invandrare, ska då, det, då ska det censureras, ting. ja, censureras på en gång. vit pixlas Mm, ja, snart, snart kommer det väl bli så. vi efterlyser en vitpixlad hen kan vi göra mer om detta. Ja, om man tänker på den här rasta snubben, den här i reggbandet där i Göteborg. Han som slog ihjäl den här svenska tanten. Eller säga. Hon, var ju, hon var ju något äldre än han. Och när man såg jämförelsen då mellan bilden MediaVisa. Något vitpixlar om man säger så Och originalbilden Han var, han var så här, lite Lite mörkare på den bilden Om man mm. säger så In, bara lite. Nej väldigt mycket mörkare på den bilden mm. Så att eh, Ja nej de, de är duktiga på att göra det Men i alla fall alltså de här ECRI då de vill ju Alltså då att media ska hålla sig helt Borta från att nämna, ja, nämna Något då som kan uppfattas som Negativt gällande minoritetsgrupper för att skydda individer från lidande genom publicitet. Eh, det är lite som du var inne på Freja. Just att det här är mm. att om man säger så att, att om en brottsling. Alltså, eh, eller så att om en, om, en brottsling då eh, ska slippa och hamna i tidningen eller tv. då eh, bara, på, Alltså han ska slippa det på grund av en viss hudfärg. Alltså tänk er själva då. Vad bra för dem. Alltså att de kan begå brott då som ingen kommer att kunna koppla samman då med personen. Alltså inget då som personen kommer att tvingas och dras med resten av livet bland folk. För att det är ju klart att begå någon ett riktigt hemskt brott och bild och namn och allt så. Det är inte så att folk glömmer det så lätt. Jag menar, så de kommer ju ihåg det. Men som du var inne på där, ja, men just det här att om personen då är vit. Då går det ju alldeles utmärkt att låta alla veta vad han heter och... Och hur han ser ut och vad han har för toalettvanor och vad han köper för kavjar. Mm. Nej men, för mm. jag, ni förstår. Jag tänker väl också mycket snarare på att för att skydda individer då från lidande genom publicitet. Då tycker jag väl snarare stackars människorna som de här brottslingarna har själva då och som kallat lidande. Mm. Ja. Alltså, varför ska man ens tänka på att skydda individer som har begått ett brott? De visste vad de gjorde när de gjorde skiten. Mm. Då får ta konsekvenserna. Ja. Vi kan ju inte hålla på att alla Vart fan ska vi komma i det här samhället då? Nej, det är alltså nutidens skampåle så att säga. Det är ju faktiskt då bli uthängd så att människor får se vem han eller hon är. Ja, men är det det? Kolla brev. Hur mycket får inte han? Han får ju hur mycket beundrarbrev och jo, grejer men, som helst idag Ja, men jag kan nog vara rätt säker på att det Alltså rent om man kollar i procent då så, så tror jag absolut att eh, det är mer negativt än det är positivt. Eh, men alltså har du inte hört om hur många kärleksbrev han får? Alltså han får brev från alltså både tjejer och killar men framförallt tjejer som är typ helt, helt otroligt fanatiska i honom. Jag menar det är inte så att han blir ledsen om att läser det direkt. Nej <skratt> men återigen det säger ju sig självt att det är mycket mer negativt än det är positivt. Och det är väl inte det som kanske... Framhävs lika mycket då. Men i alla fall. Det... Ja, nej, självklart, vissa ligger, men vadå är det inte mer än rätt att det ska vara mer negativt. Här är ju. Och det blir ja. gott och brott får du ta konsekvenserna för. Ja. Men det är det som är nackdelen idag. Det är ingen som vet vad konsekvenserna blir. För det ena stunden kan du få typ några månader för en våldtäkt. Nästa stund kan du få ett år. Alltså, det, det finns ju inget definitivt att så här lång tid får du för en våldtäkt till exempel. Så här lång tid får du för det här. Du får villkorligt efter sig så många månader. Det är ju liksom ingen straff som heller avskräcker någon från att göra det. Nej. Det är ju så att det är några konsekvenser som man liksom inte, inte kan ta. Liksom. Det är konsekvenser man kan leva med, känner många. Mm. Ja, det, det är absolut... Eh, alltså att människor behöver ju såklart ha Någonting de kan se och veta rent konkret Att mm. det här händer av det. Jag menar, det Det är ungefär som Alltså något som behövs nästan inte för att jag säger att alla människor är barn Men sen Alltså barn lär sig ju det till exempel Om de eh, ramlar ner bland brännässlor Då har de lärt sig det sen att Det där var inget roligt Det, det, var det var inget vill farligt. inte jag göra igen Just, nej. nej, precis jag menar, Det är ju väldigt enkelt Jag menar, precis som Ja, en, en häst går emot ett elstängsel. Aj, det där gjorde ont. Det vill inte jag göra igen. Det är som en, att, ett tankesätt som finns bland alla. Sen kommer det alltid finnas dumma människor som Aj, det där gjorde ont. Vi gör det igen. Aj, det där gjorde ont. Alltså, som nej, det glömmer kanske bort. inte gör ont nästa gång. Nej, precis. Jag ja. kanske blir mer härdad nu. Ja. Uh, nej, men det kommer du alltid göra. Men precis som du säger, det... ta till exempel Spanien förr, när Franco styrde, Då kunde du liksom lämna en plånbok öppet på en cykel i stort sett en hel dag? För jag vet för att vi hade en gammal bekant som råkade göra det nämligen under den tiden då Franco regerade i Spanien. För då hade de ju poliser ute på varje gata här i stort sett. Han hade åkt till stranden och glömt sin plånbok på pakethållan. Han hade parkerat cykeln där. Han hade varit på stranden i stort sett hela dagen så skulle han gå och köpa en öl på en bar i närheten och inser att han inte hade sin plånbok med sig då. Och han bara, men gud, har jag glömt den på pakethållan? Herregud, springer till cykeln. Och där låg den kvar. Hade det hela dagen. Oje. Alltså, vad är oddsen för att det skulle ske idag i något annat land överhuvudtaget? I nå någonstans? Nej. Det enda vad jag kan tänka mig nu, det är väl typ Japan i så fall. Ja. Där har jag mm. ju hört att de är fortfarande håller kvar lite det här med heder och så vidare ja, det, och då, hört att då. Jag menar att du kan glömma, typ tappar din römbok i tunnelbanan så ligger mm. den kvar där. Ja. ja, men det är ju så det ändå ska vara. För jag menar, då visste ju folk nere i Spanien att gjorde jag det här och någon såg mig då och åkte jag i fängelse. Då mm. åkte jag i fängelse att i x antal timmar för att ha, om en polis hade sett dig pissa ute. Mm. Alltså, sen kan man ju prata om hur strikt det ska vara, men jag tycker väl ändå det är mer sunt än att ha ett samhälle som vi har idag. Mm. Faktiskt. Ja. Sen får ju folk tycka och tänka vad de själva är, men det är min personliga åsikt. Ja. Jo, men, och just där som jag var inne på lite det här med att det går alldeles utmärkt att hänga ut personer om den är vit, och just att det är ju rent ut sagt blir ju en väldig diskriminering, omvänd diskriminering, precis som att allt annat blir omvänt, världen är upp och ner, men jag undrar ju då om, Ska säga, den här majoritetsbefolkningen i till exempel man ska säga, Sydafrika kanske. Om de blir diskriminerade. Mm. Nej, jag skulle väl kanske inte tro det. För det är ju så verkligen att det är inte är något land- där, om vi tittar på länder då som in, där majoritetsbefolkningen inte är vit. Där är det ju inte så. De blir ju inte diskriminerade. Det är bara i vita länder. Det är faktiskt bara i vita länder- Ja om man ska säga just det här med åh, vi föddes i ett land där vi var alltså i ett land som åh, är rikt och så vidare. Och så. Men så van, ja. ja men samtidigt så har vi ju föds ju barnen, svenska barnen då, alltså det vill säga de vita barnen föds ju in i ett land där de blir diskriminerade på grund mm. av sin hudfär hudfärg då, trots att mm. de faktiskt är majoritetsbefolkningen. Det är ju väldigt konstigt men det är ju klart det är väl inte så roligt att eh, någon får Utstå, alltså, för det är ju inte något vi alltså, förespråkar, det är, alltså, fokus ligger ju på politikerna när det handlar om att peka finger så att säga. Mm. Eh, så att det är klart att, att bli diskriminerad, det är väl aldrig roligt för någon. Men mm. det är väldigt konstigt, återigen, väldigt konstigt när en hel majoritetsbefolkning är de som blir diskriminerade i ens eget land. Mm. Ja, ingen logik. Välkomna till Sverige 2012. Mm. Mm. Och Greta, nästa ja. ämne. Majoritetssamhällets plikt att anpassa sig. Tidigare politik har haft en tendens att inrikta sig på tillkortakommandena hos personer med invandrarbakgrund som en förklaringsfaktor för att det inte integrerats. Exempelvis deras bristande kunskaper i svenska eller deras avsökning av lämpliga kvalifikationer. Mindre vikt har lagts på vårt personer med invandrarbakgrund till för samhället och på majoritetssamhällets plikt och behov att anpassa sig efter och acceptera personer med ny och annorlunda kultur och bakgrund. Jaha. Så vad säger du Greta? Ska vi, vi ska, inte, ska vi inte titta på problemen? Nej, nej. Nej, det, alltså, nej. Fy, det kan vi inte göra. Nej, det Ser se, se någon det inte som ett problem då om en person inte kan svenska i Sverige? Nej, det är inte ett problem. Och vi, men i så fall, om man inte ska titta på problemen, varför sitter vi och pratar om det här då? Jag menar, var, varför har då ECIR eller vad de nu heter kommit underfund med alla de här grejerna? Hur, hur, då är inte vi något problem heller. Nej. Vi som är invandringskritiska. Vi som ifrågasätter allt det här. Liksom. Nej. Då så. Du och, och... Är det är bara tycker Tackar vi! Ja, men är det inte också då om man tänker efter det så ett problem att ja, om personer då saknar kval kvalifikationer och därmed då inte kan jobba och tillföra något till samhället är inte det ett problem? Nej. Nej då. Men rent krasst pratas ju ofta negativt om till exempel uteliggare eller... Ähm, alkoholister och så som sitter ute på bänken och tar sig en sup halv åtta på morgon nej, när, man, när man ska till jobbet eller säger nej men alltså det är klart att det här är ju ett problem mm. men frågan är då alltså vad ni mina kära damer säger alltså ska vi, ska vi ta och testa då hur det går om vi som vita människor flyttar till ett annat land och då skiter vi och lär oss språk rent ut sagt och vi, vi tar och bara glömmer bort allt vi kan då så att vi saknar kvalifikationer och sen ska vi ja, se då om det här landet ser oss som ett problem eller inte Jag, jag trivs väldigt bra här i Sverige, jag har ingen lust att flytta Nej, <laughs> ja, nej, nej men vi, ju... Betalar har... du biljetten för ett år så kanske ja. mm. Mm. Mm. Vi är kan ju, som... mm. ju sett som kompletta idioter ja. Hade vi ens varit, fått varit kvar det tvekar Tve, jag. Ja, väldigt tveksam. Mm. Ja, det, det säger vi sig självt. Jag menar så har det väl alltid varit att äh, människor eller i länder och så, man måste ju jobba, jobba som ett team och äh, bygga upp landet och då måste ju alla vara en bricka i spelet så att säga mm. för att bygga upp det här. Men äh, sätter man sig bara på tvären då och bara, nej, men vi. nej men vi ska inte vi gör inget, vi orkar inte hålla på med det här, vi skiter i det. Jag menar, det är väl rätt rimligt då att det borde komma lite sura reaktioner. Ja. Men alltså fokus vill de alltså istället ha på det som invandrare tillför. Men mm. problemet kvarstår ju dock ändå att många tillför ju faktiskt spe inte speciellt mycket. Mm. Men det är alltså ändå så är det då majoritetssamhällets plikt och behov. Hur är det nu är ett behov? ja. Och anpassa sig efter och acceptera personer med en ny och annorlunda kultur och bakgrund. Så det är helt enkelt menar de helt enkelt då att vi ska helt enkelt bara nöja oss med att de är personer med en annan kultur och bakgrund. Det är alltså det som de ska tillföra till samhället. Men vi, vi måste ju jobba. Mm. De har ju sina kulturer att se du tänka på. Ja. Och deras religioner och indoktrinera oss med. Det är ju självklart. Mm, ja, men, men om vi är lite test så här då Freja, alltså, vad, vad säger du om, kan inte, kan inte du då ta till dig en annan kultur och påstå att du kommer från ett annat land och så kan du testa då och se om de nöjer sig för det och att du får pengar bara för att ja, du är du. Nej. Nej. <laughs> jag vill inte alltså. och, Återigen, men, något, men, någonting säger mig att du är för ljus Jag får den ja. känslan också Och jag har ingen lust att gå runt med skokräm i ansiktet faktiskt. Nej. Du, du, du är du lite frång ja, Jag, jag nu... är lite frång ja, men, men, någon... men, men Greta, kanske du har lite brun utan sol jag kan eh, Nej tyvärr ja, det intressant. Om det är någon som har det så kan vi testa Jag tror inte det kommer funka Men vi kan ju testa Ja, skicka, yes. det får bli nya. Skicka, vad heter det? Brun utan sol. Alternativt skokräm. Alternativt skokräm till Freja. Så ska vi se om hon kan genomföra det här då. Det skulle vara lite kul att se hur det ser ut. Ja, gå in på socialkontoret där och förvänta dig att få allt. Jag måste göra något åt mitt blonda hår dock. Måste... Ja, det kan... ja, men det är lätt åtgärdat. Det är bara färg. Ja. Du kan få lite lila eller blotta mig om du vill. Jag vill ha min blonda hårfärg kvar. Jaha. Du är du rasistisk igen. Ja, ja nej, det är... fy mig. Blond är rasistisk, jag har inte lärt dig det än. Du får sluta vara den du är och oh, ja. bli en annan för att du ska bli accepterad för den du är. Och kanske inte behöva göra någonting för att du är den du är. Det här blir förvirrande. Jag tänkte precis att säga ja. det, det är inget. Nej, det, inget, det, det börjar bli lite ologiskt där nu så vi kanske ska ta och summera de här SLS... S-L E-S-I E-S-I E-C-R-I Vi kan i alla fall summera dem på följande sätt Nationalister ska brytas ner och bli tvingade till underkastelse Nationalister ska bli besegrade Nationalistiska organisationer Jag antar att de då även menar partier Ska helst förbjudas det kan man ju då uppenbarligen läsa mellan raderna. Polisen ska minst an prioritera invandrare som har fått för sig att de har blivit kränkta. Media får inte visa det minsta negativa om invandrare. Och vi ska anpassa oss efter dem. Vi ska vara nöjda med att de är personer från en annan kultur och bakgrund. Då tillför de nog till samhället. Ni visste, alltså ni lyssnar då, ni visste ju säkert då att EU redan är dåligt men... Jag hoppas i alla fall att det här gav er ännu fler anledningar till att tycka ännu mer illa då om allt som har med EU att göra. Och den där hemska röda fanan som fladdrar bakom EU-flaggan och eh, ja, KGB-Europakommissionen här. Mm. Eh, men eh, ja, mina damer, hade ni förresten, hade ni hört talas om den här Europakommissionen innan? Mm. Ja. Ja, ja nej, men vi får se om vi fortsätter framöver och tar upp eh, från andra rapporter. Då, för att, eh, mm. Det är väl väldigt många i landet här som eh, verkligen önskar att vi skulle gå ur EU. Och... Mm, okay. vi, vi, vi hjälper gärna till och ger ännu fler anledningar till varför vi borde göra det. Mm. Ja. Jag tycker det bara är synd att inte jag var gammal nog att rösta. Var det 94 va, när det röstades? Mm. Om det här då. Så då, då hade jag ju garanterat röstat nej. Men jag fick chansen och i alla fall rösta nej till Euron. Och, ja. mm. vad, vad säger ni nu då? Ni som röstade ja till Euron. Mm. Mm, det. Nu blev ni snopna va? Ja. <laughs> eh, men mina kära damer. Mm. Vi mm. kanske ska ta och runda av det här programmet då. Eh, och jag... Först och främst så vill jag ju säga att det var jättebra av dig Greta. Att, ja, att du körde på ändå. Trots allt ja. det Inte för att det är, kanske tillförde så mycket idag. men, ja, men det... någonting. Ja, du är ju ja. med. Ja, ja. ja du det... slipper inte med i lätt. Nej, det är bra är det. Ja. Vi ska ju flytta ut till den där stugan sen i skogen. Ja, det ja. Och jag fick ju inte följa med. Nej. Du kanske bo i Ankda, men Okay. Men, men jag vill fortfarande ha något svar av någon Gällande vombi Ja just ja. Faktiskt. Ja. För Uppdatera dem då bara. Vad, vad, vad, vad, var det du skulle, vad var det du sa om det Om de nu inte lyssnade på det ja, Frågan är alltså Om en vampyr biter en zombie Vad blir det då Blir vampyren en zombie Och zombin en vampyr eller blir det en bombi? eller vad, vad, vad blir det liksom? Ja, det var ju en jättestora fråga. Jag funderar. <laughs> det här, alltså, jag har tänkt på den här frågan- sjukt länge sedan jag överhuvudtaget- började intressera mig av- eh, vampyrer och zombies och hela den biten. Vilket var för X antal år sedan. Eh, men sedan, jag vet inte om alla är- kända med, eller kända bekanta med memes som så finns på internet- bilder med roliga texter till mm. och där såg jag en den här, jag vet inte om ni känner till den det är en eh, tänkande eh, vad heter det, dinosaur mm. som står så här och så, bara, och så säger han just det här och jag såg den bilden, jag bara, du driver med mig ofta jag inte är den enda som har funderat på det här Aha. jag tycker det var jätteroligt <laughs> <laughs> ja, det ja. Nej men återigen. så frågan är, blir det en bomby eller vad blir det? Ja, det är Frejas fundering här det var Aha. lite, lite roligt, skratta gott åt det där i förra programmet. För <laughs> ja. den, jag har i alla fall inte tänkt den tanken förut. Det kanske inte är så många som har gjort det, men... Men det får... måste ju finnas fler. Uppenbarligen finns det ju fler än bara jag. Eftersom den bilden finns på nätet här... Ja, men, okay. ja. Ja, det får vi se då. Men så får vi se också vad det blir till nästa program då. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att vi tog upp det här så att ni mm. fick veta lite mer om det. Så får vi se om vi antingen då går vidare med rapport nummer tre var det väl då antar jag. Ja, det var tvåande ja. Mm. Um, eller vad det nu blir. Det, det får vi se då. Så hoppas vi att uh, vi fyllde er helg så att säga lite med det här radioprogrammet och... Uh, så hörs vi igen sen. Så jag säger tack så mycket till Greta och tack så mycket till Freja. Tack själv. Mm. Ha det bra allihopa. Hej då. Jag utman. måste bara avbryta. Så jag håller på dagar. Jag scrollade ner. Och så såg jag att du skriver Greja Jag är på Dövgar mitt i när du pratar. Ja. <laughs> greja ja, Nu heter det heta både Great och greja. Vi grejer här, va? Ja. Gre Greta, greja. Jag måste ändra det, för jag tycker att det inte är Har du frågor gällande Radio Länsman, Kontakta då via mail, Skype, Facebook, Twitter eller lämna helt enkelt en kommentar. Tack för att just du lyssnar.